«Та годі, живеш поміж людьми і мусиш жити, як люди. Не міг же він удавати, що не чує розмови? Може, вони і нарочно говорили при нім, щоб спровокувати його, аристократичні провокатори? Може, гадали, що передасть їх розмову графовій графині, як лакей, котрий доносить, що на його панів говорять? Не такого знайшли. Як добре, що немає на кого оглядатися». Нікому кривди не зробить, коли завтра перенесеться на другий світ. Напише один лист і скінчені рахунки. Засвітив свічку і протягом кількох хвилин написав завіщання, розпорядився своїм невеличким маєтком. Позіхнув таке воно життя. А все ж таки інтересно жити. Йому зробилося жаль того знання, котре придбав собі. Тих намірів, котрі снував на будучність, мов паук свою тендітну пряжу, тих фантастичних надій, котрі як веселка після бурі з'являлися на його хмарному небі. Може, більше не побачить її Христини, Христі. І вперше зрозумів, яка вона дорога для нього, як він її любить. Перший раз зважився сказати собі це слово, а разом із тим – як молодий хлопець почував у собі якусь романтичну радість, що стає в її обороні. Як згине, вона знатиме, що за неї згинув. На все життя збереже добру пам'ять про нього. Добру пам'ять, якщо іншого почуття не носить в своїм серці. Хтось застукав до дверей. Прошу. Це прийшли його секунданти. Від них довідався, що поєдинок відбудеться о шостій годині рано. Шаблі, шпадони, без перев'язок до першої крови. Місце стара уїжджальня, все приготоване як слід. Лікарі будуть ждати, нехай кладеться і засне на годинку. Пів до шостої прийдуть по нього. До уїжджальні другий вхід від городу. Увійдуть непомітно, до побачення. Глянув на годинник, друга по півночі, чому не пізніше? Ще чотири години до жидання, чотири години довгі як вічність. Не розбираючись, положився на отоману і заснув. Приснилися йому зелені свята і рідна хата, ціла, об'ємна, як заквічена дівчина в літню неділю. Шуваром скрізь пахне на ганку батько і мати. Він до них приїхав у гостину і не сам, привіз молоду жінку. Крізь дикий виноград падуть сонячні цятки на її вишивану сорочку, а від червоних коралів палають білі щічки. «Правда, як гарно на зелені свята у нас, Христино!» «А підіть ви, дітоньки, в город, там справжній райок!» І вони йдуть, все далі й далі, в тую погоду, в цей спокій, а вишні сиплять на них свій білий цвіт. «Христино!» На ратушевій вежі вдарило пів. Хтось застукав до дверей, він збудився. «Нам пора!» – сказали його свідки. «Який гарний сон!» «Яка погана дійсність», – подумав собі. «Чому?» – кинула нараз графиня, перериваючи оповідання доктора. «Спитайте Христини», – відповів він. «Чому тільки Христини? Чому не його, вашого героя? Спитайте, чому він не сказав, що її любить? Може, вона того слова чекала, як спасення, і стояла перед ним, як перед обжалованим прокуратором? А він тільки голову схилив, не знаючи, що відповісти Чому не сказав того слова? Чому? Бо боявся відмови Такий він психолог Мав час і нагоду догадатися, що дівчина йому не відмовить Годі було вимагати від неї, щоб перша кинулася йому на шию А родичі, як не батько, то мати, сказали б ні Настала би буря в палаті, родинна драма а він її любив і не хотів робити кривди. Не хотів робити малої кривди, а зробив велику. «Так гадаєте, пані? Я певна того?» «Побурі б настала погода, а так по погоді прийшла довга-дога сльота. Осінні захмарені дні. Такі ви!» «Кажуть, що жінка – то сфінкс, що в неї два і два, то лампа. А ви ж, мужчини, що?» Ваш герой не боявся за кілька марних слів наставляти свої груди, але сказати правду боявся, боявся захмарити погідне небо над кришею двору.